Даремно виправдовувався Катепан. Озлоблені, доведені до розпуки купці, за всяку ціну бажали найти винуватця їхніх втрати і находили його тільки в ньому. Не диво, що всупереч бажанням Корсунян, Катепан відмовився віддати город і, зібравши купців та всю військову залогу, почав боронити город не жартом. Корсунян, які противилися, казав ув'язнити за те, що держать сторону Володимира, а маєтки їх забирати, щоб хоч частково покрити втрату царгородцю. В цей спосіб залякав одних, затитька інших і розпочав оборону. Внутрішні стіни города були дужчі та вищі за верхні, збудовані з найдобірніших відломків стін давнього Херсонесу. Черговий наступ Руської Раті скінчився перемогою оборонців, і в серця їх вступила відвага. Замовкли навіть голоси спротиву серед корсунян, а царвородські купці почали списувати та розділяти забрані маєтки. Але облога затяглася. Кілька днів війська Володимира відпочивали і щовечора почувалися з табору крики та співи гриднів, що бенкетували. Та одночасно на очах Корсунської залоги поставали вздовж стін дерев'яні зруби, на яких здіймалися поруки, тобто метавки на балки й камені. Корсунянам вдалося декілька з них спалити грецьким вогнем, та на їх місці з'являлися нові. Найдивніше було те, що поставало їх по кільканадцять нараз, без гомону стукоту сокир, не примірюючи навіть частин, якби були готові. Десятої днини після приїзду величезні каменюки летіли на стіни, а що віддаль була дуже невелика, то й успіх обстрілу був незвичайний. Зразу тільки покрівлі будинків, що стояли біля стін, терпіли від каменів, які перелітали через городські стіни, та швидко стали падати один по одному з обців кріплень, а далі цілі заборола обвалювалися і летіли вниз із ломатом у хмарах пилюги. У руських дружин не було ще ніколи машин, тим-то візантійські та корсунські будівничі не так дбали про відпорність, як про висоту та гладкість стін. Серед крику та реготу гридні впадали укріплення города і гинули його оборонці. За цей час княжі дружини очистили все побережжя півострова та половили чимало суден, які наспівали з Візантії. Похвальна пісня. На підсінні невеликого хутора, розташованого на пагорбку під містом, сидів Володимир. Біля нього воєводи, обидва Соломирич, Мстислав Воєславич, Стенята, Сулятич, на боці престолику Анастас. Устав Вишата, милостивий князів, маю вістки, що городяни раді би хоч сьогодні піддатися під твою руку і збутися стратігів та збірників із Царгорода. Та саме цього не бажають собі царгородці, а їх є в городі сила. Катепан теж рад би піддатися з усім військом та боїться відповідальності. А проте гадаю, що від одного сміливого наступу город піддасться. Це ми знаємо, що вже перед тижнем, коли впалася на біля східних воріт, город був наш, зауважив старший Олешич. У тому то і ціла біда, що ми бажаємо добути город, а не його звалища. Бач, цього не роз'яснить купцям ніяка сила, відповів Вишата. Не беремо, то це значить не можемо. В такому разі треба б хіба нам самим вислати посла до імператорів, щоб дозволили ласкаво корсунянам здати город, зажартував воєводом Стислав. Князь усміхнувся. Отже, ніхто з вас не має ради? Ніхто не відзивався, то я скажу. Стратігам треба облегшити рішення. І вчинити щось таке, щоб усі, навіть царгородці, бачили марність дальшої оборони. Можна це зробити на три способи: підпалити місто, виголодити його або позбавити води. Одначе підпалене місто може згоріти все, цього ми не бажаємо, виголодити його важко, бо самі ми підвезли їм поживу. Залишається третє: Криниці цього городі нема, воду спроваджують із гір проводами. Треба знати тільки, де вони через три дні. Город здасться. На це підняв голову Анастас і заговорив давно я милостивий ждав на хвилину, щоб віддячитися за те добро, якого зазнав від тебе. Ця хвилина прийшла і слава Господові, що дозволив мені діждати її. Я маю рисунок з планом города, ще з тих часів, коли я жив у ньому. Я знаю, башту, де кінчається водопровід, яким йде вода з гір. Між оцим місцем і джерелами треба шукати проводів. У ту саму хвилину прийшов до князя-посланець. Він питався, чи князь не захотів би прийняти без свідків Катепана, який крадькома бажає прибути в руський табір. Годину пізніше, коли воєводи розійшлися з наради по своїх домівках, серед найстрашнішої зливи близька воктагромів, у хату вступив невеличкий сивавий уже муж у напівварварському напівгрецькому одязі звичайного корсунянина. Та й Катепан Феодосій спитав князь. Так, князю, чого тобі треба від нас? Катепан поклонився князеві до землі і, склавши руки, поглянув недовірливо на Романа і Анастаса, які були при князеві. «Мужі, які чули мої розмови з моєю невістою, можуть почути і твої слова», – сказав із усміхом. Широко розкрилися очі візантійця. Отже, правду казали поголоски, що сама царівна бажає цього ненависного подружжя. «Вибач, князю, тобі наказувати, не мені. Я прийшов тобі сказати, що я, моє військо, і весь Корсунь Ніколи не бажали ставити тобі перепон на твоєму шляху до динамічної цілі. Знаючи, що ти осінений хресним знаменем, не захочеш нашої погуби, віддали б ми град Корсунь без боротьби. Та царгородські купці домагаються оборони, і топір ката висить над головою раба твого. Отже, позволь мені послати письмо в царгород. Чи ти гадаєш, що імператори тобі поможуть, усміхнувся князь?